2014. március 16. a hétfő van. A pontos idő 9 percsel múlott reggel 7 óra. Ez a Kejfej Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes. A hallgatók és Fiala János műsora utóbbi én volnék. A műsor 12 éven aluljáknak nem való. Kísérleti műsor, egyben utolsó adás. Már most éppen kapott vérátömlesztést, vagy éppen kap. A műsorban termékmegjelentések tapasztalhatók. Derült ég alatt 8-9 fokban ébrednek nagyobb amit az én japány gyártmányú autó mutatott néhány száz méterrel, nem nagyon sokkal, a tengerszint feletti magasságban. Többi-kevésbé elmondhatjuk, hogy bár ilyen idő lett volna szombaton, mint amilyen idő ma hétfőn van. A zászlófelvonás után a parlament előtti térlő ünnepi menet indult a Nemzeti Múzeumhoz, a Nemzeti Dízettség és Katonazenekar felvezetésével több ezer résztvevővel. Orbán vitt a miniszterelnök ott arról beszélt, hogy a magyar 1848-ban beleszerelmesedtek március 15-ébe, és azóta nem akarnak kiszerelmesedni belőle. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a a könyvében 1848-ban az volt megírva, hogy a Habsburg irodalm ellen nincs mit tenni. 1990-ben pedig, hogy a szovjet csapatok sosem fognak kivonulni. 2010-ben pedig az volt megírva, hogy sosem állunk fel Európa szégyenpadjáról, sosem dobhatjuk le a vállunkról az adóságlevelekkel kitöbbött koldustarisznyákat. Forradalmainkat idegenek szokták leverni külföldről, de olyanok is akadnak mindig, akik belülről segítik őket. Labancok, muszkavezetők, pufajkások. Mindig vannak, akik lovasrohamot és kadlapozást vezényelnek a bélkés polgárokra. Ők a szabadság, a szabadságunk ellenségei mondta a kormányfő. Orbán szerint bár a nemzetdalban nem mutatna jól az a szó, hogy rezsi csökkentés, de az könnyű látni, hogy éppen úgy, mint ma, akkor 1848-ban is az igazságtalan és méltánytalan terhek csökkentése volt az első és legfontosabb feladat. A miniszterelnök szerint, ha ma felkapaszkodunk a márciusi magyarok vállára, látható, hogy a jói és nagyszerűnek ígérkező korszak kapujában állunk, amelyen, ha Magyarország belép, szabaddá és erőssé válhat. Úgy folytatta, nem ajándékba kaptuk ezt a lehetőséget, sokat is keményen dolgoztunk érte, azért dolgoztunk 2010 óta minden áldott nap, hogy ide megérkezhessünk. Ha egységesek vagyunk, a magyar nép megint szép lesz, méltó régi nagy híréhez tette hozzá. Orbán szerint az elmúlt négy évben azért teljesítettünk jobban, mert egységesek vagyunk. Mi vagyunk ma a legegységesebb ország Európában. Megértettük, két dolgot nem bocsát meg a történelem, a gyengeséget és a gyávaságot. A gyengés gyáva nemzeteknek nincs jövőjük, hangsúlyozta. Tartsuk észben, rajtunk magyarokon kívül senki sem a nekünk erős és sikeres országok legyen. Azt is tudjuk, hogy a folytatás az erő kell, az erőhöz pedig egység. Ma az egység neve pedig április 6-a tette egyértelművé Orbán Viktor a közelgő parlamenti választásra utalva. Ilyen a magyar szabadság, ilyen a haza. Zárta a beszédét a miniszterelnök. az összefogásnak, hogy nem tudom most ebben mi a nevük, nekik nem voltak beszédeik, mert hogy az ő rendezvényüket elvitte a vihar. Az elkövetkezendő percekben meghallgatom őket. Volok, hogy azt mondta, hogy március 17-e van, tele 17-e van. Szóval a hallgatok szavazatait. Ma 2014, március 17-én, ha ma lennének a parlamenti választások, akkor, ha önökön múlna felmérés, tehát nem reprezentatív, két felmérés készült, és mostantól kezdve hetente, meghallgató, hogy ma éppen mit gondolnak a lehetőségek, csak így van feltüntetve, kormányváltók, LMP Fidesz és Jobbik, Kétszer volt ilyen felmérés, mind a kétszer ez volt a sorrend, de természetesen önök úgy szavaznak, ahogy akarnak, 353-94-51, után Szigetvári Viktorral befelgettek, lehet, hogy néhány percet csúszik, szeretnék az elketkezendő közel negyed órában száz szavazatot begyűjteni. 353-94-51, ha valannének a parlamenti választások, önök kire szavaznának Mind ami érvénytelen, vagy másra szavaznak, az ma itt nem játszik. Itt hívom fel szíves figyelmüket, hogy egy kör, egy menetben nem áll ellenőrizni. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, kormányváltók! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Jobbik! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Összefogás! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kormányváltó! Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Reggelt, reggelt kívánok. Jó, reggelt, reggelt, reggelt Jó reggelt kormányváltó! Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kormányváltó! Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kormányváltó! Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kormányvártok. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Jó reggelt kívánok, kormányvártok. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, összefosás. nap? Haló. Haló. Jó reggelt. Jó reggelt, kormányvártok. Köszönöm. Haló. Jó reggelt, ellentég. Köszönöm. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kormányváltók! Köszönöm! Jó reggelt! Mondom jó reggelt! Jó reggelt kívánok, kormányváltók! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, bocsánat! Viszont hallásom! Halló! Jó Jó reggelt! Jó reggelt Köszönöm! Jó reggelt! Füdös! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Elég ha egyszer, gyere köszönöm. Köszönöm szépen. bedtime. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Kormányváltó. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm. Jó reggert. Jó reggelt, LMP! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt! Köszönöm! Jó reggelt! Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt, Kormányvártó! Ne felejtsék, egy kör egy menet. Jó reggelt kívánok! Szép kívánok, kormányváltók. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok, kormányváltók. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, jobbik. Köszönöm. Jó reggelt. Jó, reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt kívánok, Fidesz. Köszönöm szépen. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Jobbik. Köszönöm. Hello. Jó reggelt, kormányváltok. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, kormányváltok. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt, jobbik. Köszönöm. Halló. Köszönöm. Halló. Jó reggelt, kormányváltok. Köszönöm. Halló. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm, szépem. Jó reggelt, Jö reggelt kívánok! Jó, Jó reggelt kormányváltók! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt hideg. Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, vides! Jó reggelt! Köszönöm! Jó reggelt, kormányváltók! Köszönöm! Jó reggelt, kormányváltók! Jó reggelt! Kormányváltók. Köszönöm! Halló? Jó reggelt, lehet más a politika? Köszönöm szépen! Jó reggelt! Hallo. Hmm. Hallo. Köszönöm szépen. Hallo. Jó reggelt, bold vayatok? Köszönöm. Hallo. Jó reggelt. Köszönöm. Jó reggelt. Köszönöm. reggelt. Köszönöm. reggelt Köszönöm. Halló, jó reggelt, kormányváltok. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, kormányváltok. Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt, Fidess. Köszönöm. Hallo, jó reggelt. Jó reggelt, kormányváltok. Köszönöm szépen. Haló. Jó reggelt kívánok, Elampi. Köszönöm szépen. Haló. Jó reggelt. Jó reggelt, Jobbik. Köszönöm. Haló, jó reggelt. Jó reggelt kívánok, Jobbik. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Sites. Köszönöm. Hello. Jó reggelt. Jó reggelt, kormányváltok. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Hello. Jó reggelt, Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Köszönöm. Jó reggelt kibéna. Jó, reg jó reggelt, Fidesz! Köszönöm, egy kör, egy menet. Halló! Jó reggelt, LMP! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! It Halló, jó reggelt, kormányváltók! Köszönöm. Köszönöm! Jó reggelt, kormányváltók! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kormányváltók! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, LMP! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kormány Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Hello! Hello, jó reggelt, jobbig! Köszönöm! Hello, örök! Igen, hallottam! Hello! Sziasztás! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, kormány Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Hello! Hello! Halló. Hello. Mondaná? Viszont hallása. Halló. Viszont hallása. Halló. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Jó reggelt, Köszönöm szépen. Jó reggelt reggöt, kívánok. Jó reggelt, kormányváltó. Köszönöm. Jó reggelt kívánok. Kormányváltó. Köszönöm. Jó reggelt. Köszönöm. Egy kör, egy menet, ne felejtsük. Hello. Jó reggelt kívánok. Jó reggelt, LMT. Köszönöm szépen. Haló. Jó reggelt, Köszönöm szépen. Halló. Jó reggelt, kormányváltó. Halló. Köszönöm. Jó reggelt. Haló Jó reggelt, kormányváltás, köszönöm Én is köszönöm, jó reggelt, kívánok Jó reggelt, kormányváltók Köszönöm Haló Jó reggelt, Fidel Köszönöm Azt mondja, hogy 40, 50, 60, 70, nagyjából még 20 teleforra van szükség Haló Fidel Köszönöm Haló Jó reggelt, kormányváltós Köszönöm Hello. Csid profesor? Köszönöm. Jó reggelt. Jó reggelt. nem mondom. Hello. Jó reggelt, kidesz. Köszönöm. Jó reggelt. Köszönöm. Jó reggelt, kormány változók. Köszönöm. Jó reggelt, kívánok. Köszönöm szépen. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt. Harmacán nem mondom. Jó reggelt, kívánok. Jó reggelt, Fidesz. Köszönöm, Szepen. Jó reggelt, sze Jó reggelt, Kivelek. Jó reggelt, kívánok. kormányváltók. Jó reggelt Köszönöm. Jó reggelt, Kivelek. Kormányváltó, Jobbik. Na Halló. Halló. Halló, jó reggelt, kormányváltó. Köszönöm. Halló. Halló. Jó reggelt, kívánok. Fidesz, jó napot kívánok! Önnek is jó napot kívánok! Jó reggelt kívánok! Fidesz! Jó reggelt, köszönöm! Halló! Jó reggelt, kormányváltó! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, Fidesz! Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Kormányváltó! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, jön a Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Összefogás! Köszönöm! Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, kormányváltok! Köszönöm! Jó reggelt! Jó reggelt, kormányváltok! Köszönöm! Most számolnom kell, mert most már lassan száznál tartunk. Még egy szavazat kell. Utolsó. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Fidesz, jó reggelt. Önnek is jó reggel. Kérem, elmondom, hogy, hogy alakul itt hónapról hónapra, aztán két hétre. Az első alkalommal, talán február legelején kérdeztem önöket, akkor 48 összefogáspárti, 11 LMP párti. 39 Fidesz párti és kettő jobbikos szavazat volt. Itt hívva figyelmüket, hogy ez még a Kéfei Ancsira sem jellemző, de ezt produkálták önök. Még egyszer köszönöm, akkor is köszöntem, másodszor is köszönöm, és most harmadszor is köszönöm az aktivitásokat. Másodszor ez március első hétfőjén volt emlékezetem szerint. Tehát most azt követően történt két hétre, aztán pedig hetenként, a második felmérésnél, felmérésnél 50 összefogást, tehát a 48-hoz képest 50, az LMP 11-ről 9-re csökkent, a Fidesz 39-ről 34-re csökkent, és a jobbik pedig 2-ről 7-esre nőtt. Közben az összefogás az kormányváltók névre váltott, de ha tetszik összefogás, vagy ha tetszik nem tudom mi, ezzel most nem humorizálnék, tehát először 48, aztán 50 ma 51. Az LNP először 11, másodszor 9, harmadszor, tehát most ismét 11. A Fidesz első alkalommal 39, a második alkalommal 34, most a harmadik alkalommal, itt legalábbis a Kejfe Jancsiban 30 szavazatot kapott. A Jobbik az első alkalommal 2-t, a második alkalommal 7-et, most pedig 8 szavazatot kapott. Hasonló felmérés a jövő héten, hogy melyik nap, azt előre nem mondanám meg. Köszönöm szépen! A műsort az SBP Systems KFT támogatja. Olyan pontos vagyok, sose voltam -e még ennyire pontos, 7 óra 35 perc, ha lehet. Ja, akkor visszaülök egy kicsit később. Oké, okay. de annyi vagy. szavazás eredményéhez ne fűzzenek kommentárt, nem reprezentatív ennyit tudok mondani. tehát aki örül örülök neki aki sajnálja beleszomorkodom bármi egyében kapcsolatos most éppen Szigetvári Viktor levitorlázik a lépcsőházba beül azt hiszem német gyártmányú autójába és utána beszélgetni fogok vele. B betűkkel nem beszélgetek. Tessék. Tessék. Viszont hallásod. jó reggel jó reggel jó um, reggel Orbán itt és a uh, és gyengeségről beszélés hát ugye látjuk ugye látjuk hogy nem lesz TV vita szerintem akkor saját magát hazudpol meg nem ő a gyáva és ő a, a gyenge így Egy véleményt hallottam hogy a bunkónak, hogy nagy fejű. A felmérése alapján nem álltok rosszul, de mint tudjuk, a Kejfejáncsi nem mérvadó. A tendencia is pozitív, de lehet, hogy az sem mérvadó, nem tudom, hallottad-e. Igen, hallottam, a jól beszélünk. Tehát, tehát ami jó, hát sorolom, ugye a költség. Őszintén szóval egy számot nem hallottam a. Pont a kormányváltó számát, azt A kormányváltó az az elmúlt uh, azt mondja, hogy másfél hónapban 48-ról 51-re nőtt, először 48, másodszor 53-szóra, tehát ma 51, az LMP először 11, másodszor a 9, most ismét 11, a Fidesz először 39, másodszor 34, ma 30, a Jobbik először 2, másodszor a 7-es, harmadszorra pedig 8as. Azt se tudom egyébként, hogy vajon a fővárosra jellemző adatokat hallottunk-e? Én azt tudom mondani, hogy szerintem egy reális, talán a kis pártokat alulmérő dolgot hallottunk. Még akkor is én azt gondolom, hogy ez az új választási rendszer azt a kényszeret helyezi a választóvállára, hogy mivel a mandátumok egyéni választókörötökben dőlnek el. Ráadásul egy fordulóban, nem úgy, mint korábban, hogy két fordulóban lehetett még egy kedvesebb pártot választani az első körben, és aztán a második körben dönteni két versenyző között. Ezért hát nyilvánvalóan jobban helyzetbe hozza a nagypártokat, az a választási rendszer, de szerintem, ha ez a rendszer van, akkor így van ennyi. Um, gyerekkorunkban volt olyan játék, hogy valakit megpörgettek, aztán valamit kellett csinálnia, de lehet, hogy nincs ilyen játék. A dolognak az a lényeg, hogy az ember elszédül, és amikor kinyitja a szemét maga, se tudja, hogy merre néz. Te ebben a kampányidőszakban pontosan három héttel mínusz egy nap, mínusz kettő uh, a választások előtt Mit válaszolsz arra a kérdésre, hogy mi a helyzet? Szerintem készül az ország a választása. Én azt látom, hogy... De akkor ez azt jelenti, hogy ki veszi elő az ünneplőjét? Hát ez a helyzet szerintem most nem az ünneplős helyzet, de veszi elő azt az ényét, amelyben... Nem úgy értettem, hogy ünneplős, hanem hogy, hogy megadja a módját, felöltözik, kipucolja a cipőjét. Pont erre mondom, hogy nem hiszem, hogy módja van a cipőjét és ünneplőben öltözni, de azt, azt a helyzetet, amely egyébként Közép-Kelet-Európa-Vanyarországot talán egy-két választás kivételével kiemelte, hogy döntően magas részvétel, relatíve magas részvétel mellett rendeznek négy évente parlamenti választásokat, hiszen ne felejtjük el a szomszédos országokban, de szerintem, ha még nyugatot tekintünk, akkor is viszonylag ritka, hogy ennyire fixen negyedik évente tartanak kizárólag általános parlamenti választást. Ez ad egyfajta stabilitást, és a választóknak az első olyan dolog, hogy megtanulta az egyetemen választási szociológiából, hogy a magyar választó az elkezdte ezt megszokni. Tehát tudja, hogy mennyi mindent kell mérlegelnie, tudja ezt az értelmiségi szavazót, tudja ezt a szegényebb, sorsviszolgázatlanabb, én azt látom, hogy az ország készülődik erre, sajnos a kelleténél, az illendőnél több félelemmel, sajnos a kellett az illendőnél több szorongással, és nyilván ez szobarész kampányumban heti, kettő, három, jövő héten még van négy nyilvános rendezvényt vidéken bonyolító politikusként azt hinnem, hogy az van, amit a lakossági rendezvényeken vagy utcai gyűléseken tapasztalok, mert nyilván nem az a közhangulat, de az biztos, hogy egyszerre van szorongás és félelem, egyszerre van sok kérdése választóknak akár a mi irányunkban is. De eljönnek a rendezvényünkre, eljönnek Gyurcsány Ferenc bajnai gondolmesterázottak a rendezvényeire, és, és, és, és hát nyilván készülnek dönteni. Ki fog nyerni? Én egyet de gondolok, hogy azt mondanám, hogy nyer az igazság, de most azon gondolkodom, hogy ez egy igaz mondat lesz április 6-án, független attól, hogy ki nyer és akkor azon gondolkodom, hogy oké, okay, de kinek az igazsága? Tehát ezt a mondatot, amit legszívesebben kimondanék, függetlenül attól, hogy ki nyer, ezt óvattal semerem kimondani. Én nagyon határozottan hiszek abban, hogy jelenleg a kormányváltó ellenzéki szövetségnek sokkal közelebb vannak a támogatottsági mutatói, a mint ezt a kutatások mutatják, és ezzel nem a kutatások de Amennyiben, a És nem fogok most humorizálni, amennyiben nyertek, ez megint az a szituáció lesz, hogy a Fidesz fog veszített. Tehát az a teljesítmény, ami itt kampányidőszakban az elmúlt időben a kormányváltók részéről volt, az becsülendő, de kicsit olyan, és ezt a mondatot nem fejezném be, mert nem akarlak már korral reggel fel hőköltetni. Én ezekre nyitválok ezeknek a mondatoknak, engem őszírt, nem érdek, hogy a Fidesz el vagy mi nyerjük meg egy dolog. Ezt én ezt megértem. Az a, a modellválasztás, amelyben az országban szerintem egy fontos választási döntés lesz 2014-ben, mely szerint egy ilyen főfeudális, korrupt oligarchákra épülő, szisztematikus állami lopás és megfélemítéssel működő, trafikot, földet, ellopó, és egyébként néhány probléma területén az ország problémáit helyesen látod, de szerintem azon helyes problém, a helyesen látott problémákra, szakpolitikailag kormányzásilag rossz választ adó érts, például az oktatás, vagy akár a közigazgatás átszervezése, kormány. Ilyen kormányjal szemben szerintem nekünk kidolgozott a részletes programunk van, mert hogy nekik nincs programjuk, és egyébként mind a költségvetésre, mind pedig a nagyon népszerűtlen vagy furcsa szót fog használni a jólét szempontjából is érvényesebb programunk van. Egyszerűen rossz az adórendszer gátolja a gazdaság növekedését, igazságtalanul csoportosít újra jövedelmeket, ezen igenis lehet változtatni egy kétharmad nélküli jelenlegi ellenzéki többség esetén is az új parlamentben. Szerintem sok egyéni mandátumot fogunk nyerni, meglepően sokat és ebben szerintem tisztességgel küzdenek az egyéni jelöltjeink lehetetlen feltételek között. És hogyha most engedsz vagy egy mondatot erre a Leszze. kampány teljesítményre, én egy dolgot tudok, tehát azt azért mindenkinek értenie kell, hogy nekem is a postalom nem azzal van tele, de minden kollégámnak, Molnár Csabától Karácsony Gergőn keresztül, nem tudom, Tóbiás Józsefig, akik próbálunk itt küzdeni a kampányról, hogy mondjátok azt, hogy miért nem reagáltok a dolgokra úgy, hogy tartsatok arról sajtótájékoztatót, hogy jelentsétek föl, és amikor én múlt héten Jászféjszoron voltam egy kampányrendezvényen, meg tisztelt 80 ember, hogy eljött, szekeresébe volt még a jelölt, aki, akit próbáltam támogatni, és nem rontani az esélyeit. És egy nagyon tisztességes ember fölállt, és azt mondta, de hát Viktor, hát mondja már meg maga, hogy miért nem tesznek ügyészségi feljelentést a nem tudom én miben, a másikban, meg a harmadikban. És minden cinizmus nélkül, tényleg minden cinizmus nélkül azt tudtam neki válaszolni, hogy uram, ha kell, átküldöm magának a feljelentéseket, Magyarországon az ügyészség az ellenzéket érinti, ügyekben egy nap alatt, mínusz egy nap alatt, határidők belül fazekas szóvivőt hadrendbe állítva a magyar nemzetnek és a hír tévének feszt, kiszivárogtatva minden nyomozási információt próbál helytállni olyan ügyekben is, amelyek nem léteznek. Ha van ma Magyarországon az ellenzék feljelentést tesz megalapozott ügyben, legyen egyébként ez akár a Fideszből kiugrott ember által az elindított trafik, hogy legyen egyébként az, hogy hogy van az már, hogy kormányzati pénzből kifejlesztett flogermnál kampányol a Fidesz a mi pénzünkből a részben, és nem megyek végig, azokban az ügyekben elhárítja a nyomozást az ügyét, azt kell érteni, hogy biztos nem ez a világ legjobb kampánya. Én ebben az üveben egy dolgot tudok. Akkora erő eszközrendszerrel, olyan erőforrás ellátottsággal, amely az ellenzék küzd, tisztességesen küzdünk, ott vannak az aktivistáik mindenütt, mert nem azért nem veszünk plakátot, mert nincs a legjobb Nem erre gondolok. És mindenkinek értenie kell. Nem, nem, nem, nem erre gondolok. Bár nyilvánvaló, hogy ennek is van jelentősége. Én, Én nézem. Most meg, hogy egy mondatot engem, hogy azt kell érteni, hogy. Értem, hogy azt mondod, hogy nincs jelentősége, de valójában van, mert amikor a napi rendet a hírtévé, a köztévé, és most már a TV2 is, amely Fideszhez kötőd oligarák tulajdonába került, formája, akkor joggal kérdezted. közben az papírod még nincs róla, tehát még nem válaszoltak a Braunnak. Nincs, de hát minden ilyen arra mutat, hiszen amióta a 2 a tulajdonba került, olvastuk múlt héten hétfőn a hvg a kiválók nyomozó cikkét László Ferenc tollából, mely szerint amióta oda került. P2 azóta állami vállalatok megkétszerezték, háromszor ozták a költésüket, és gyakorlatilag a reklámpiacon az a média ügynökség, amely a Fideszhez kötődő oligarchák kezében van, az kiadta az utasítást a piaci cégeknek is, hogyha nem akarnak reklámadót, akkor tessenek szívesek lenni megduplázni a költést a tv 2 Erről szól a cikk, minden piaci plegyka. De most nem elterelni akarom a beszélgetést. Nem, nyugodtam. De hát a Magyar Nemzeti Banknak is van hirdetése a Klub rádióban közgépnek is van hirdetése a népszabadságban meg a népszavában, és akkor ebből milyen következtetést vonjak le? Hogy az egész ország keresztbe finanszírozott? Hát azért az arányok biztos nem ugyanaz. arányok nem, de, de ha netán véletlenül nyernétek, és nekem abban esetleg lenne szerepen független, hogy ugyanezt gondolom, a fordított esetben is, akkor helyreállítanám annak a rünoméját, hogy elvi kérdés. Az, hogy elvi kérdés, az ebben az országban a szemétdombon nem található meg, mert olyan mélységbe került, hogy az emberek elvi kérdést nem is értik, miről van szó. Mi van a fejedben ma reggel? Mik a mai teendőit? Mai teendőim? Mát, a most végleges... Mennyire rutinszerű egy nap. Eléggé rutinszerű, reggel van egy közös egyeztetés és a szövetségesekkel, utána a saját közvetlen pártomnak a dolgait próbálom délelt intézni, és aztán döntően vidéken vagyok, délutáni órákban nyilván a héten is lesz legalább két, két Titeket is megszólítanak a vidéki médiák egyébként, mint ahogy lehet tapasztani, hogy Orbán Viktor a hányszor vidékre megy, vagy egy vidéki újságnak, vagy egy vidéki rádiónak, vagy egy vidéki televíziónak nyilatkozik? Ez rátuk is vonatkozik-e, vagy rád is vonatkozik-e? Mivel a Magyar Távirá Círoda nem tudósít az ellenzéki pártoktól csak két rendezvényt naponta, egy is hozzátartozik ahhoz, hogy egy átlagember gondolhatja, hogy mi egyébként a gőzbe járunk meg Uszadában délutánonként, nem. Kúnya Pétertől, Honlát Csavánát, nem tudom, egy Tóbiás Józsefük, mindenki úton a vidéken, csak az MTI nem tudosítja, miközben a legvidéki fórumokról is hosszú tudósításokat köt. És akkor az ember azt feltételezi, ha valaki elmegy vidéken egy ilyen fórumra, akkor utána három vagy négy embernek azért legalább elmesél, hogy mit tapasztalott? Vagy ez végül is Abszolút. hogy működik? Abszolút, ennek ez a hatás. Ezért fontos, hogyha négy öt ember van ott a Tisztelezetőink rendezvényen, amit minden nap tapasztalunk, és ezért fontos, hogy én rám is, magamat is meglepő módon eljön 80 ember álszénszarul. A vidéki sajtó ebben az ügyben egyébként tisztességgel teljesít. Sokféle helyzetben van ma Magyarországon a megyei lapok mindegyike, bele lehetne menni, de szétfeszíteni a műsor kereteit. A megyei lapoknál tisztességes újságírók próbálnak helyet szorítani a politikai híreknek, ezt megteszik, vannak ebben olyanok, amelyek nagyobb jobboldali kitettségben működnek, vannak olyanok, amelyek kevésbé. De a hírtévétől kezdve a helyi városi tévékig sokkal látogatják a sokan. Mi a különbség alapvetően a 2010-es kampánytevékenységet és a mostani kampánytevékenységet között? De ha nem a legfontosabb, akkor mondja mondhatsz két-három elemet. Teljesen más, teljesen más a pozíció, teljesen más a pozíció. Mennyire voltál erre felkészülve előtte? Mire? Hát, hogy teljesen más lesz. Én azt gondolom, hogy amit én megértettem a választási rendszerből, és ezzel a magyar nép egy részét, aki ezután érdeklődött mindenféle írásokba, frusztráltam, hosszabb és rövidebb terjedelmekben, én ezt úgy körül értettem, hogy mi lesz. Az én szerepem más, én korábban a magyar szociális kampányát irányítottam kétszer, egy teljesen más kampányeszközön, teljesen más finanszírozási feltételek mellett. Most egy, egy, egy új párt, egy. egy 8-10 os támogatottsággal rendelkező, egy nagyobb választási szövetségben beolvadó ebben a választáson parlamenti választáson 22 jelöltet állító kampányát irányítom. Kevésbé kommunikációsan, mint inkább a, a szervezeti működés területén. Ma is például olyan megbeszélésre megyek, ahol a szavazókori delegáltakat, a kül- szavazókori delegáltakat fogjuk véglegezni, mert pénteken kell... Lesz elég ember? Jelen. Én azt gondolom, hogy ahol én ezt utoljára láttam, ott a, a, a választási szempontból relevány szavazókörökben lesz, és egy nagyon sok nagyvárosi, középvárosi szavazókörben pedig két ember is lesz. Ez olyan tízezelemben és valamivel többet jelent. Azt kell tudni, mert ezt a ezt elfelejtjük sokszor elemezni, hogy szavazókör van az országban, de a magyar lakosság az a első 7500 magyar lakosságnak a 80% az első 7500 szavazókörben él, hiszen a 7500 és 10300 közötti szavazókörök azok a délezalai, ormánsági, boszlabúi zenfőmegyei kis települések, ahol 10 főtől, nem tudom, 250 vagy 300 főig vannak kis szavazókörök. Ahol a lakosság döntő része lesz, ott szerintem akár arra is van esély, két emberrel legyünk jelen, fontosabb határon túli uh, szavazókörökben is lesznek delegáltjaink Londonban, New Yorkban, nem tudom én, Berlinben és másutt. Ezeket rakjuk össze, mert ebben is megváltozott a jogi rendszer, nem járhatunk el rutinból, máshogy kell jelen. A Nemzeti Jó. Választási Bizottsághoz beadott uh, beadványainak a sorsa mi lesz, vagy mi lett eddig? Hát döntően ezeket a Nemzeti Választási Bizottság leküzdötte, le, le leszavazta. Én a legfontosabbnak itt a Tv2 elleni beadványunkat tekintem, amelyben szerintünk a törvény szellemével és a váltási alapelvekkel ellentétes módon jár el a Tv2, amikor nem enged be politikai hirdetéseket politikai pártok részéről ingyenesen, de beenged pénzért fizetve adófizetői pénzből a Fidesz szlogennyével, azon a szlogennel ellátott rezsicsökkentésről szóló társadalmi. A Választási Bizottság az most jelenleg, ha nyolc, vagy nem tudom, ugye emlékezetes szerint 6-2 arányban szavaztak le, de most annak a nyolc tagja hogy van, hiszen korábban arról volt szó, hogy a listához jutott pártok is delegálnak embereket a Nemzeti Választási Bizottságba, vagy én mit kavarok a szezonnal, a fazonnal? Jól, jól. Jó, jó, nem kalasz, ezt pontosan mondod. Az engem is érdekelne, hogy a országosztisztálítással valószínűleg bizniszokokból és egyéb okokból képes pártok, azok, akik amelyeknek nincsen még programjuk sem, bár a Fidesznek sincs a zárója, de a de honlapjuk sincsen, az a Fidesznek legalább van, azok miért nem delegálnak az mvb be ami delegáltunk, az ellenzék összefogásnak a delegáltja, Litvesics András, aki egy kiváló jogász korábban is képviselte már az NSZP-t a Nemzeti Vártási Bizottságban, vagy elődjében az Országos Váltási Bizottságban. Mi ott vagyunk, szavazzunk. Azandásra. De elvileg ebben a Nemzeti Választási Bizottságban ott kéne lennie ezeknek a pártoknak már most? Igen, ha akarnának belegálni, akkor ér. jogerőre emelkedett országos lista után megnyílik. Van is. bármely olyan pártnak beleértve egyébként a Smuk Andor pártnak embere, és ha nincs, akkor annak vajon mi az oka? Vagy ha nincs, akkor ezt rajtam kívül miért nem kérdezi meg senki? Hiszen ennek a Nemzeti Választási Bizottságnak a döntései, ha érdemben nem is feltétlenül, de ez megint csak egy elvi kérdés. Ha van egy Nemzeti Választási Bizottság, vannak listás pártok, hát a terem buráját, hát akkor telegáljanak már oda embereket azok, akik egyébként azért ö, ö, alakítottak pártot, hogy ö, ö, szavazhassanak rájuk 2014 áprilisában. Igen, egyetértek. Nem, én azt gondolom, hogy a valóban létező pártoknak biztosan van delegáltjuk, és a szociáldemokratákat nem akarnám megbántani, mert tudtom mintha ők akartak volna delegálni, de... Csak ez Nem, nem, nem az az az éjjjjj, nem tudom, hogy be az emberük, azt nem tudom, akkor a őket de honestálni. A többi párt az új dimenziótól, az összefogás párton át a eredeti nevünket elbitorló együtt pártyig, hát nekik semmi nincsen nyilvánvalóan. nekik nem ez a fog, nekik most gondolom, különböző számlagyárakban, nyomdászokkal és kommunikációs tanácsadó cégekben bátor vagy kevésbé bátor belükkel tel Telik el a napjuk, hogy a Egymillió szórólapot, amit könyvileg megrendelnek, hogy lehetne legküzdeni tízezer szórólapot vagy a kettő közti különbség. Hát illetőleg a korrupciónak lehet a melegágya minden, ami körülöttük zajlik. Hát igen, ezt próbáltam mondani, hogy szerintem ez körülbelül erről szól. Ezzel együtt... Az egy -e szerényebb lottó ötös, vagy lottó négyes. Nem a mostani, hanem egy ilyen igen. átlagos. Ezen a héten. Igen igen, igen, igen, Azt kérdezem tőled, ami... Igen? Nem, mondj, bocsánat, nem csak azt akartam mondani, hogy egy szerencse van ebben az ügyben, hogy a választók, amennyire én ezt tapasztalom, ebben tisztában vannak, egy dolgot kell folyamatosan el, nem elfelejteni az ellenzéki szövetségnek, amelyben politizálok, hogy tanítania kell. Folyamatosan tanítanunk kell a szavazólapon elhelyezkedő, elhelyezkedő képet. Ez legalább múlt héten kialakult, világossá vált, hogy milyen formában leszünk Vajon Ha szakács szakácslászónak a cetliéről vagy a plakátjáról miért maradt le a dk én azt gondolom, hogy ez leginkább hanyagság lehetett és nem szándékos ismerve a szakácsot. Én gondolom, hogy a mögött szándékosság volna. Igen, hát ezen ott segény segénysárfalvi Péter. Igaz, hogy nem ő tehet róla. Hát, a médiáról nem szeretnék beszélni, mert nem szeretnék beszélni. Azt kérdezem tőled, hogy igaz -e az a hír, mely szerint a kormányváltók nem összefogás módon ahány rész, annyi felé várja a szavazatokat, és ha igen, akkor ennek mi az oka, mert kifelé hát egy képnek, hogy hogyan lehet akusztikája, végül is egy zavaros műsorban lehetséges, de azért az ember azt gondolná, hogy hogy legyenek együtt. Bár lehet, hogy ennek a jelentősége tízes skálán egy. Akkor hagyott ki a, hogy ott ki a vonal, amikor azt a legnényegesen szó. Hát, hogy állítólag három felé várják a szavazatokat az, a váltó erők, és nem értem az okát. Ez egy Teljesen pontatlan sajtóértesülés volt, nem bántanám az újságírót, aki ezt megírta. Szinte minden elemében pontatlan. Ebben mi egy helyreigazító közleményt is raktunk ki, de az nyilván nem érdekelt már annyi embert. Annyit kell érteni, hogy mi három párt, hát több párból állunk össze. Minden párt, mivel választásnapon is lehet kampányolni, választásnapon is lesz rengeteg utcai aktivitás, lesz feladata a jogsegély szolgálatainknak, amely még összevontak, de különböző kollégák különböző irányból jelentkeznek. Lényeg, hogy a főbirodákban külön kénytelenek vagyunk dolgozni, mert most arra az egy napra azokat a... Azt de a... este... Este semmilyen döntés, nem, egy, dolog nem egy, egy dologról van szó, és ez, ez dölt el, és ezt értették félre az újságírók, hogy nem bérlünk egy külön helyet a termék termékmegjelenítés, és akkor nem egy helyre költözünk. Azokat a sajtótájékoztatókat, amiket az összefogás nevében, a kormányváltók nevében, én ezt nem tudom akkor a szóhasználati problémának, tartottunk az elmúlt hetekben, azokat mind a a utcában tartottuk, mert teljesen vagy. Kifelé jól mutatna, hogyha nem három felé lennétek este? János, az a lényeg, hogy nem erre készülünk. Nem, de van. Az van, és azt kell érteni, hogy a választás napja, de már a... Hogyan tudja ezt úgy megírni egy újságíró, hogy minden elemében pontatlan? Hát azért, mert szerintem nem jártak körül a kérdést. Mindig biztosan körbejárni, könyörgöm. Együtt vagy külön, de nagyon lojális vagy hozzá, aki ennyit téved együttben annál én más érdekességeket is feltudni. Kiadtunk ebben az ügyben. Rendben van, akkor az elkerült a figyelmet. Közös. Oké, rendben, azt meg se kérdezem. Szeretném és szíves figyelmezet még időben, hogy a Bécsi Magyar Történeti Intézet tisztelettel meghív téged, meg mindenkit, március 24-én, tehát ezt még bele lehet tervezni, ez a jövő hétnek van valamikor a közepén, este 7 órakor a balas Intézet, kollégium Hungarikum, 10-20 Bécs Strasse, 4 Szakály Sándor történész főigazgató Veritas történetkutató intézet előadására Magyarország a második világháborúban ezt nekem küldte egy kedves hallgatom tehát Horváth Péter vagy bárki megtudhatja, hogy vajon amit itthon nem mond el Szakály Sándor mert itthon valahogy most el van dugva vajon mit mond Bécsben Sok sikert kívánok neki! Nagyon szépen köszönöm, folytatjuk Szia Viktor, Szett hallásra köszönöm Sziketvári Viktor hallottak a műsort az SBP Systems Kft. támogatja. A bortól, hogy vajon rendelkezésre tud-e állni, de úgy látom, hogy nem. Úgyhogy akkor majd holnap lesz. Pedig hát külpolitikában, tehát tőlünk távol rengeteg dolog történt, történik ezekben az órákban, vagy az elmúlt nap. Ezekre én itt most, mint outsider, nem térnék ki, ettől függetlenül léteznek. Holnap talán 8 óra után 5 perccel megismerkedhetünk velük, nem Gábor tollából. 14. március 17 e van és hétfő 8 felszámolat reggel 8 óra ez a kejfejelancsi minden amit az aznapról tudni kell vagy érdemes a hallgatók és fiala János misora, egy 12 évden Aliaknak nem ajánlott termék permanensen felmutató műsor elérhetőségem 353-94-51 figyelek ha van mire Nézlem, ternap este párhuzamosan a Bad Boys, nem tudom, a hanyadik résztével a Pippa négy életét. Kétségtelen, hogy osztott képezőben se lehetett volna egyszerűbben figyelni. Nem tudom önöknek, hogy tetszett, én nem tudtam eldönteni, de hatott rám. A Bad Boysnak a nem tudom, a hanyadik részt az kevésbé. Csak volt valami művészieskedés ami által nem írtam ott maradni. Éritén erről lép fel a héten. Lengyelországból a Móc Árt, és lesz itt Filip Glass. Szakás Sándor a jövő héten Bécsben. És már nap 2014, március 17 -e. 9 perc 8 óra. Nem ezt a számot akartam leadni, ezt aztán le is cserélem. Beszereztem egy, hát a nem mondható, de nem is régi, Bill Frizzell ezt. Ezen John Lennon és Beatles-feldolgozások vannak. Bill Frizzell, Greg Lice, Jenny Sheyman, Tony Sherr és Kenny Bollazen. A lemezről most hallgassuk meg a tízes tracket, ez a Julia aztán, ha nem telefonálnak, akkor lesz doszt, de én biztatom önöket, hogy telefonáljanak, de nem adok vezérfonalat, annyi mindenről volt már szó, de annyi mindenről nem beszéltem meg. Szeretném öntel kérdezni. Itt megszakadt. Ha ilyen hangot hallanak, akkor én nem tudom lerakni. Hát, ha most befejezni. Ú, így van, nem. és se meg nem tudom, megszakadtam. a Sors. Te Szeretném kérdezni, hogy a 444hu e, volt egy cikk. Én, én így fogalmazok, hogy egy állítólagosan megszerzett telefonbeszélgetésnek a leírata, ami a, e, az összefogásnak a prominensai között jött állítólag létre, erről a március 15-i lemondásról olvast ezt a cikket esetleg? Nem. Nem. E, én elolvastam. Hangsúlyozom, állítólag én nem tudom, hogy ez igaz vagy nem, honnan szerezték, nem tudom, de ha az igaz, ami abban van, akkor a július isten, meg minket attól, hogy ez a tökéletlen kraftalom brigád hatalomra kerüljön. Várj egy pillanat, a fel, fel, fel, de. de felhívom a Szigetvárit, én semmiről nem tudok. Hát azt... ez. Érde érdekes az a beszélgetés. Én ezt edd, de hogyan sikerül a, a 444 pont húnax szerint szerteni egy telefonbeszélgetésről? Mondok, tehát. Ők nyilván úgy fogalmaznak, hogy ez bomba biztos, és hogy ez hmm. így van. Hát ők egy újság, tehát nyilván vállalják... Van itt egy dolog, amit megoszthatok veled, egy hallgató telefonál egy 444.hu cikre alapozva, egy... lehet? Itt van az egyik érint, tehát nem tudom, hogy ő is benne van ebben a lehallgatásban, de akkor oszta meg legyen szíves mindannyiunkkal a problémát. Itt van Szigetvári Viktor. Jó reggelt! Jó napot! Ö ezen a portálon az jelent meg, hogy ők állítólag megszereztek egy telefonbeszélgetést, mely az összefogás prominensei között hangzott el, és azzal volt kapcsolatos, hogy március 15-én meteorológiai helyzetre egyéb körülményekre hivatkozva le lemondják tulajdonképpen ezt a tömegrendezvényt. Én nem a telefonáltam be a rádió hogy ezt valaki hallotta-e, olvasta -e. Hát akkor öntől mint egy... De várj egy pillanatra, azért, azért azt mondta, hogy ha ez igaz, akkor Isten mentsen azoktól, akik ezt lehetővé tették. Így van. Viktor. Igen. Én olvastam azt a cikket, azt Magyar Péter írta, az egy szokásos, viccesnek, viccesnek szánt, négy, négy, négyes cikk volt, amely semmit ténybeli alapja nincsen. Tehát ők nem azt állítják, hogy lehallgatták a telefont, és nem is azt valója. Hogy valaki komolyan vett egy vicces cikket. Igen, de azt a helyzet, hogy én olvastam már Magyar Pétertől viccesebb cikket. Ez ő volt az, aki annak idején emlékezetes módon még indexes. Itt van már előttem kiszivárgott a kormányváltó titkosított telefonbeszélgetése. Csak mondani, hogy elkezdettünk mindenkit, hogy ő volt az, aki szerintem egy elég vicces cikkben, aztán kapott ezért ideges meleget, azt írta, hogy ő jobban úszik a császáruszodában, mint Gyórt Dániel, mikor ő Gyort uh -huh. a, a Dániel egy zseniális, aranyérmet szerzett a Közelmúltbeli olimpián. A lényeg a lényeg, hogy az nem egy tényleg hangfelvétel, Már csak azért sem, mert most, hogyha már itt szóba került ez a dolog, én voltam az, aki. Mivel én voltam kijelölve a Rendezvény biztonsági és biztosítási terve által, annak a személynek, akinek döntenie kell a rendezvény sorsáról. Én különösebb, hogy mondjam, hiszti, és szigbefoglalt állítások nélkül beszéltem azzal a két-három emberrel, akinek kor, nekem ilyenkor beszélnem kell. Mivel egész egyszerűen szemben a jobbikkal, nem néhány. Hány embert, hanem jó pár tízezer embert vártunk, azokat a hangtechnikai állványokat és azokat a kivetítőket, amiket mi oda felépíteni, már akkor éppen felépítettünk, vagy részben felépítettünk, azokat nem lehetett volna üzemeltetni már 40 kilométeres szélben sem. Ezért kellett lemondani azt a rendezvényt a rendőrséggel konzultálva a biztonsági tanácsadónkkal konzultálva mindenben a biztosítási terv szerint eljárva tehát az a cikk az valószínűleg azt, fog, azt próbálja sugalni, hogy még ahhoz is bénák vagyunk hogy rendezvényt tart. Igen, szerintem, szerintem Magyari Péter téved viszont a komoly tömegrendezvényeket szerveztünk külön is és együtt is annyi történt, hogy mivel nekünk nem önmagunkért van felelősségünk. Ja, most már ezt értem, tökéletesen egy dolgot szeretnék majd a hallgatótól megkérdezni elnézést, hogy beavatkoztam a két föreggeli életedben, a... életedben még egyszer. Én csak átfutottam ezt a cikket. Belegondol-e abba, hogy ön komolyan vett valamit, ami egyébként nem komoly? Hogy vajon ez nem nagyobb mértékben szól-e örről, mint magyar Péter írásáról, beleértve, hogy mekkora a Hú! Teljesen teljesen igazuk van. Tehát én visszavonulok. De ne vonuljon, vissza, ne vonuljon vissza, mert én önön semmilyen port nem fogok elvenni. Én azt kérdezem öntől, hogy nem inkább -e szimptomatikus, jele ön ennek a mai magyar helyzetnek, aki képes elhinni valamit, ami nem igaz, és én azt gondolom, hogy ennek a jelentősége nagy, mert hogy ma annyi minden történik, hogy az ember fel tudja tételezni azt és annak az ellenkezőjét is, és miután itt nincs odaírva vagy Hihi, -hi, ugye ez egy vasárnap 18 óra 07 perckor megjelent írás, ennek következtében ön, és most Érti? Ha ez egy másik műsor lenne, akkor azt mondanám, hogy beszopta. De én nem mondok ilyet, hogy beszopta, elhitte. A beszopta és az elhitte közötti különbség ebben a szituációban óriási. Ha azt mondom, hogy beszopta, akkor én lenézem Önt. Ha azt mondom, hogy elhitte, akkor abban benne van a tévedés lehetősége, ami épp úgy áll Örre, mint bárki másra. Mit gondol erről? Um, most is É, é, próbáltam olyatosan fogalmazni, de én, én magamra akkor mutatom azt, hogy beszoktam, valóban élhettem volna a gyanúperrel. Igen. De azt árulja el nekem, ami engem ennél jobban érdekel, vajon mi dolgozik önben, aminek következtében ezt elhitte, és én emiatt önt nem fogom kárhoztatni, a pont hural meg azt gondolom, hogy ezt meg nem fejezem be. Uh... Az ember valahogy szeretne bizonyosságot uh, arról, hogy kik ezek az emberek, akik most a hatalomra pályáznak, és ugye mindig, én legalábbis, amikor, akkor uh, fogalmazunk ezért, amikor azt mondom, hogy az ember, akkor magamra gondolok. Tehát én uh, szeretnék bizonyosságot, hogy kik ezek az emberek valójában, akik a, uh, az én szavazatomra, és meg minnyájunk szavazatára, és a hatalomra pályáznak. És um, hát önmár fogadok minden olyan... Uh, Infót, ami, ami, ami valamilyen képzeletbeli letlet próbál lerántani, mert azt gondolom, hogy letel van, ez biztos. De, de mit gondol a saját maga hiszékenység? Valamit, amit nem kellett volna. De mit gondol a saját maga hiszékenységére? Hát ez itt most, igen, itt most sajnos ez, ez tényleg... Ez, Jó, ez eb, eb... Hogy... én nem kérdezem öntől, hogy kire szavaz, de ebben... Ö... Ebben egy féltés volt, vagy pedig egy olyan fajta kárőröm, hogyha beigazolódik, akkor legalább mindenki tisztán lát. Én a két nagybak közül egyikre se vagyok jó véleményre. Ö, ö, véleményre ez leegyszerűsíti a helyzetet. Ö, és egy, egyikre se fogok szavazni, hogy kire fogok, azt még nem tudom. Rendben van, ez az ugye Nagyon szépen köszönöm a telefon. Én köszönöm, viszont, viszont hallasson. Nem mondom azt, hogy így kéne működnie a tájékoztatásnak, mert akkor azt gondolnám, hogy so, se Nem maradtam az elejéről, legyen szíves? Mondom, ha már a 444 oldalán van, akkor a Lobogó dal című részt is nézze már meg. Ez hasonlít erre a balra, dal, vagy nem tudom a búbánatra. Csak ezt most már tűz 15-e tiszteletére jött a Szikora Robi, és a Dura tv adták le az ünnep tiszteletére. Lobogó dal? Uh -huh. és a YouTube-ra? Lobogó dal. Szikora Robi. És hol adták le? Duna TV Ha megtalálom, akkor leadom itt is Egyre nem találtam itt meg, de, de dolgozunk rajta Köszönöm szépen Lobogó dal oh, Ne a zsinória, legyél elfoglalva egy valami ellenséges műsorot Hallgatsz közben, vagy a barátnődel beszélgeztek Mit csinálsz te? Úgy be vagy mikrofonozva, lehallgatsz engem De, minden, de tényleg nem vagyok has beszélő de... Lobogó dal Szikora Robi, megvan? Lassú a gép Faster, faster. Hello. Jó reggelt, március 15-egy ünnepségekkel kapcsolatosan volt egy érzésem a Nemzeti Múzeum előtti kapcsolatban. Lehet, hogy ez egy ilyen Arany János gondolta a fenetszínű történet, de nekem a nemzeti dal akár versben, akár megzennesítele mindig egyfajta forradalmi, hát himnusz gondolat. Bármi ilyesmi. És nekem az érzésem, hogy forradalomra akkor van szükség, amikor az ember változást, változtatást szeretnének. Úgyhogy én ezt egy jelentős önvólnak értem ebben a műsorban, ebben a, a, az, az ünnep, ünnepi műsorban. Lehet, hogy ez csak az én benyomásom volt, ö, de... De valahogy furcsa volt. Nézd, én amikor arról volt szó, hogy akkor nem fogalmaztad, tényleg? de jó, inkább nem. nem. Tehát nem akarok olyan mondatokat mondani, hogy önök ellenségesen reagáljanak rá. Bár az időnként csak mondok majd valamit. Megtaláltad? Elég lassú vagy. Máskor gyorsabb szoktál lenni. Elég lassú vagy. Jó, reggelt. Uh, amiatt hogy uh, a Vigadónál történt performance kapcsolatosan uh, uh, már történt mm, beszélgetés. Vagy Nem, me mesél, mit, ott, ott ott tiltakoztok és a tiltakozókat elvitték. Így van, pontosan, pontosan. Tehát, uh, és ott uh, ilyen uh, kamuhus ezreseket nyomkodtak a saját szájukba a tüntetők, tehát uh, uh, uh, gyakorlatilag uh, a gyönyörűség az egészben az, az volt, hogy elvitték őket, akkor a biztonsági szakemberek azok neylonzacskóba rámolták össze a húsziklöseket. És ez, ez egyszerűen gyönyörű, bocsánat, hogy ezt mondom, nagyon sajnálom, de igen. Minden gond fönt van. Kezeket a magasba. Kérem, most meghallgatjuk a lobbokódott meglepődtem, hogy Szilágyi Ákos ilyen verset írt volna, aztán megnyugodtam. Bár Szilágyi Ákos is írhat rossz verset. Szikora, Robert, új dalát a szerző mellett. Tóth, René, Demélyen, Ferenc, Csáli, Varga Miklós, Makrai, Páltolcsvai, Béla, Kovács, Nóri, Balás, Fecó, Vastag, Csaba és Erdély, Claudia énekli a címe Lobogó dal. Lobogóddal is kapcsolódik idei évtől a Tricolor 12 hónapja című fotópályázathoz. Az előadók között van Demiér Rózsi és Horváth Csárli, és a lobogóda zenéjét Szikora Róbert írt, aki hangsúlyozta, az előadók személye is mutatja, hogy a szerzeménynek nincs politikai színezete. Nemzeti jelképünk tiszteletére a New Yorkban élő magyar televíziós újságíró Szilágyi Ákos 2006-ban fotópályázatot hirdetett. Olyan képeket várt, amelyek minél természetesebb környezetben együtt van a piros-fehér-zöld szín. A legjobb fotóból fali naptárt állított össze. A Tricolor 12 hónapja címmel azóta is minden évben van új pályázat, új naptár, amelyet díjkiosztó műsor keretében mutatnak be. Az ideig áll a színhelye a Stefánia palota volt, a védnökséget Hende Csaba honvédelmi miniszter vállalta. A politikus a vasárnapi újságnak azt mondta, szerinte Magyarországon kétféle ember él, az egyiknek libabőrös lesz a karja, hogyha a himnuszt hallja, a másiknak meg egyáltalán nem. Előbbieknek semmit nem kell magyarázni a kiállításról, utóbbiaknak meg hiába való lenne akármennyit magyarázni. Hozzátette, minisztersége óta rendszeresen rendel bizonyos mennyiséget a naptárból, és mindenkinek azt adja protokoll ajándékként. A fotókat elbíráló elnöke már évek óta Zsigmond Vilmos oszkárdias operatőr, a filmes a Kosut azt mondta, ő maga is hobbifényképész, ezért örül, hogy amatőr fotósok képeit bírálhatja, amely során a művészetet, illetve a színek használatát megalapozó ötletet díjazza. Az idén 8. alkalommal rendezett pályázatról Szilágyi Ákos a New Yorki Hungarian TV, mondhatni Hungarian TV munkatársa elmondta, nem keresnek új témákat, egyébként Szilágyi Ákos politikai hovatartozásával kapcsolatban különböző SMS-eket kaptam, de ha nem veszik rossz néven ezeket, csekkolom, és csak fél utántérek után térek vissza rá. Az idén 8. alkalommal rendezett pályázatról Szilády Ákos a New Yorki Hungarian TV munkatársa elmondta, nem keresnek új témákat, de új rekordokat, igen, mint ahogy az olimpián is mindig ugyanazt a száz métert kell végfutni, mégis mindig van benne újdonság. Ha a pályázat nem is változott, a gála igen, annyiban, hogy megszületett az eseményhez kapcsolódó lobogódal. A szövegét Szilády Jákos a zenész Szikora Róbert írt, az élvonalbeli magyar előadók éneklik. Szikora Róbert elmondta, olyan művészeket kértek feladar elénekelésére, akinek a személye miatt nem érheti az a a produkciót, hogy politikai színezete van. Idézem, talán azért jó, hogy olyan művészek is jöttek, mint például Charlie, aki abszolút baloldali gondolkodásra fogalmazott, belélt, vagy erről nekem eddig fogalmam sem volt. A műsort az SBP Systems Kft. támogatja. Megpesztült az élet egyrésztről, azt mondják, hogy senkit nem vittek el a vigadónál, ezzel kapcsolatban egy telefont várok. Másfél pedig Szilágyi Ákosról annyit lehet tudni, hogy ő a New Yorkki polgári kör megalapítója a Magyarországon élő Szilágyi Ákosnak névrokona. Ha még a hollapját, akkor az eléggé magáról árulkodik. Szilágyi Ákos azon kevesek közé az, aki a saját nevén a kursz.info és barátaival együtt köszöntötte a Magyar Gárdát. Ezt követően mindannyian döntsék el, hogy a lobogó dallal önök egyébként mit akarnak kezdeni, ami egyébként nagyon sajátságos, halmazállapotú dologba, nem a lobogóról beszélek, hanem a lobogó dalba, súlyosan sikerült belemászni a hendecsavának. Thank you, Júlia. Figyelet. Én küldtem a... Vaj, Tudom. Ott nagyon csinél ez a YouTube, meg lehet nézni, én ott voltam a Vigado. Járda másik oldalán. Vagy Vigadó, csak hogy tudjuk, hogy most melyik témáról van szó. Ja, bocsánat, igen, a Vigadó. <gül> szóval so, a Vigadóról beszélünk, a rendőrök nagyon szakszerűen megfogták a tüntetőket, és lerakták őket egy kicsit arrég. Akkor ellenőrizték az irataikat, és utána nem történt semmi, tehát nem vittek el senkit, minden újság, amelyik ezt állítja, rosszú fogalmaz. De hosszul fogalmaz hanem a szerint nem mondik azok. Hát arrébb vitték, őket. Igen. Igen. <gül> um, és az egészet egyébként az összefogás a Szabad csoport uh, szervezte. Így délután ott voltunk, uh, a másik oldalon az egy bejelentett tüntetés volt a vigadók kert bejáratánál, tehát amit közvetlenül az útestnél van. És ott volt a transparensek, feliratok, uh, és. Uh, Hát ilyen skandáló kórus, ebben vettem én részt, ezért tudom, hogy mi történt. Nagyon szépen köszönöm, ismét rádiószerűen viselkedtünk, köszönöm én szépen. Én jelkeztünk. 77 11 és további számú Soha a büdös életben adásba nem kerül Jó, hát a szavazás van, akkor bekerülhet Mit gondolnak ezek után a lobogod arról a attól, hogy a jobbik Emelkedő szimpatizánsi kört mutat a Kejfejáncsin belül, tehát tudomásul veszem. Beleértve, hogy persze nekem nem könnyű um, ezzel együtt élnem, de tételezzük fel, hogy az én jobbikos hallgatóim tényleg jobbikosak, és mindazt, amit én kifogásolok, abban megadják a tiszteletet nekem, én pedig megadom nekik azt a tiszteletet, hogy hát ami jár nekik, ami minden embernek jár. Igen Öröjjön. Én zégyellem magam, de sajnos nekem csak az jutott eszembe hogy a Magyar Nudista Szövetségnek nem kell tovább megkeresgélni a himnuszán Én azt gondolom, hogy ezért kár volt tényleg betelefonálni és tényleg ha szígyelte magát, hogy előtte, hogy betelefonál akkor azt gondolom, hogy ez akár arra is rávérte volna, hogy ne tárcsázzon Te borult az ég, barátaim Engem kontrollálsz, hogy gondot hogy héttágra süt a nap, csak téged akartanak becsapni? Béter, hihetetlen vagy. Mi érdekem fűződik ahhoz, hogy becsapja? Bill Frizzertől ez a woman... Charlie baloldal érzelmű és Szikora Robertnek sikerült rávenni erre charlie akkor ezt tudjuk be annak, hogy Már három dologról volt szó, szóval, ami szerintem sehol máshol. Lobogódal, Vigadó, 444.hu teljesen rádiószerűen viselkedtek, nekem pedig semmi gondom nem volt, csak forgalmat kellett vezényelnem. Szeretném örömmel bejelenteni, hogy a Budaőrsi út folytatásában ott a benzinkotaknál építettek egy jelzőlámpát, ennek következtében talán kevesebben fognak meghalni. Köszönet érte! szószoros értelmében a húrokba vágunk egy 2013-as apokaliptika amit én még nem is hallottam te már hallottad? Péter egész máshol Péter 2013-as apokaliptika Wagner Elég volt ahhoz, hogy a patkányok előbújjanak, patkányinváziót, a Kejfe Jancsi nem támogat, különös mint tapasztalhatják, lett támogatója. 3.94.51 nem muszáj 39-kor véget érni a kejfejöncsinak Csinak le attól, hogy a lendülete megtört. Tudom, nem a magánvéleményem, így nem a magánvéleményemet mondom. Egy ország honvédelmi minisztere ne álljon ki egy ilyen dal mellett. Egy ilyen dalt ne adjon le a Duna Televízió. Vagy fűzd hozzá kommentárt. és figyelmüket, hogy nem azt mutatja, hogy nem vannak telefonok, hogy nem vannak telefonok, hanem akik vannak telefonok, azokkal én köszönöm szépen, nem vagyok beszélő viszonyban. Például azzal sem, aki most telefonál. és az első vízbeúszást. És ezt, ezt én sajnál nem fogom elfejtelni, hogy nem maradtunk mindannyian az elejéről a mondatnak. Ja, elnézd, akkor nem... Nem kell, elnézni, én, én kérek. Az, a március születéki élmény, amiért nekem ez a március születéki örökre megmarad, hogy én a 11 hónapos tisztányban most voltam az először együtt így egy meg a feleségemmel, és először vittük meg nc -be. És hát azt az érdést amikor egy picit így megijedt még a víztről, és így megölel és ez a féle szeretet, hát uh, minden március 15-tét várni fogok én ez. Nem kell március 15-dékehez kötni ezt az eseményt? Értem, most csak <há> értem, nekem értem, értem. egy ilyen, értem. hogy ez biztos, hogy nekem a öröket március 15-e marad, és hát nagyon remélem, hogy mindenkinek hasonló jönnek kell ezt. Elég elégedjük meg az önélményével, minél többet ilyet, mindenkinek beleértve a gyereket is, aki nem tudjuk, hogy tudatilag ebből mit fog át, többet, mint gondolnánk. is a flaming lips. Where did flaming lips Jó reggelt kívánok Fialaut! Hát én időben nem láttam a koszú teret, csak tévén keresztül, de, de nem, nem, nem lecúnja ez a koszú tér, de, de, én, de nekem túl sok a beton, és túl egy kicsit több fát. El kell menni, nem olyan sok a beton. Fát nincsenek, majd nőnek zég. most nem kezdenék. A lobogódal az én szememben egy nagyon súlyos öngól. és nem gól. A Charlie Baloldali akkor sikerült mért évesben? Jó reggelt. Jó reggelt, meg szabad kérdeznem a szavazás eredményét, mert pont el kellett mennünk, már itthonról lemaradtam róla. Igen, meg lehet tudni a szavazás eredményét, kormányváltók 51 LMP 11 Fidesz 30 Jobbik 8. Köszönöm szépen. Szívesen. József város mélyén hol a házak összebújtak Ki tudta ban Mit hoz a holnap A kárpáki lánya, A rendezvóra várva Egész nap egy darb dúdolt magába A József város mélyén Hol a házak A viharban Egy lány szív lánga gyulladt. És együtt Mentek el A sarki cukrászdába és a fiú Bevizett el Stefániára 353 94, 51 Figyelek! Olyan témáról is volt ma itt részletesen szó, amelyet könök hoztak be, és szerintem megfelelő polcra került mindegyik. Semmi akadály, egy negyedik vagy ötödik téma is erre a sorsra jusson, de ehhez az önök aktivitása szükséges. Ellenkező esetben elmegy a raktáros. Négyén, hol a házak Tök jó, hogy nem dölt össze az anten Pedig fújt a szél A kárpáti éklánya Kinnél Amerikában Van autója És New jersey háza A férjem francia És van két nagy nagyfia a nagyobbik egy new van A de vannak bizonyos esték, mikor csend borul a házra. Jó reggelt. Üdvözlöm, jó reggelt. A városban autózom, és látom, hogy egyre több olyan plakát kerül mostanában ki, amin egy uh, magyar zászló van a háttérben, és Orbán Viktor van a fotónak a jobb oldalán, nem tudom látta -e ezt a posztert? Nem, a... um, nem tudom, annyi hív van nem tudom, fogalma Na mindegy, és az a, annyi van csak ráírva a POA plakátra, hogy Magyarország uh, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Hát jó, és akkor én kerestem ebbe a mondani hogy hogy ebben mi az újdonság, vagy az, aki ezt kiragasztotta, az a párt hogy mi a mondani való Vagy figyelmeztetni az, vagy hogy van, aki ezt nem tudja, hogy Magyarország miniszterelnökő Orbán Viktor, és akkor ránéz a posztára, és azt mondja, hogy ja nem. tényleg, hát ő az? Nem tudom, nem tudok hozzá, szó, nem láttam. Közben a patkány invázióval a maga módján küzdök, adáson kívül. Autója, és, églánya, nap... és közben ne felejtsük, hogy ha megemlítettem, hogy én nem vagyok egy külpolitikus, önök se Szerbiáról, se Szlovákiáról, se Ukrajnáról se a krémről, amiről most nem tudom, hogy hova tartozik. Egy árva kukkot nem szóltak, két órája megy a műsor. Ezt eltűnt repülőgépről ne is beszéljek. Nincs jelentőséggel, csak mondom. Tessék. Azon a plakáton az van, hogy március 15-e ünnepség lesz a múzeum kérdés. Nem tudok hozzá szól, most se látom. Itt szeretném elmondani, hogy a mai műsor... Már bekerült a Kejfejöncsi archívumába. A ha most hagyom abba, már nem volt felesleges felkelni. Így aztán felhívom szíves figyelmüket a patkányoknak, hogy telefonálhatnak, de csak annyit fognak elérni. A műsor hamarabb ér véget, én pedig hamarabb élvezhetem a szabadságot. Azok a percek, amelyek nem jönnek létre, azoknak nem is kell létrejönniük. 33,9451 94 51 ha egyébként emberszabású is akkor velem beszélgetni. Tesszük! Heló! Magánéletet? Nehetszem! <laughs> a magánéletet? Különváltam a feleségemmettől, és a párnapos, hogy mondjam, krízis után, azért a mai napi műsor nagyon a sokat segített abban, hogy egy kicsit erőre kapják, és én minden reggel hallgatom, és minden... De nem értem az okát? Hát, talán, hát 14 éve vagyunk együtt, talán egy kicsit sok mindenben változtatnunk kell, ezért úgy gondolhatom, hogy külön megyünk, és ezzel egy kicsit elgondolkodunk, és megpróbáljuk ezeket a dolgokat rendbe raktunk. Visszaítható, mert hírek lesznek. Nyugodtan, igen. A második szám az 8-as, vagy 6-os? 6-os. Nem 8 nyol... De Itt úgy van, hogy. Ne, ne, ne, akkor valami egész más látok. Akkor most mondja nekem adáson kívül. Most mondja. A műsort az SBP Systems KFT támogatja. It's an eye benne biztos, hogy föl fogja venni, mert azért az ember ilyenekkel ritkán szokott nagy nyilvánosság előtt előhozagodni, még abban a szövegösszefüggésben is, mint amit ön ezt elmondta ön. Hány éves? 47. Én is így soccoltam. Ez azt jelenti, hogy egy 33 éves korában megköttetett házasságból, vagy talán a kapcsolat még hamarabb? Igen, igen. A 33, igen, így, hogy mondja, és előtte volt egy 10 éves házasságban. Tehát ez a második házasság? Ez már a második házasság. Gyerek? Ja, igen. Ö, mind a két alomból egy-egy, és a nejeméből még egy nagyobb. De mi történt árom. most? Hát szerintem az életnek a, tehát a mindannaposság, ez a nyomorúsága, a pénzfajhászás, olyas felé vitt A pénzhajhászás, vagy a pénzkeresetre kettő igen. A az azt jelenti, hogy már minden megvan, csak a megyszemet azt hajkurász ön. Igen, tehát a mindennapi betevőért való küzdelem, talán sőt, ami amióta már nagyon sokat gondolkozok rajta, hogy gyakorlatilag a családnak a rovására ment. Ami azt jelenti, hogy keveset voltak együtt, akkor is ingerültem? Igen. Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy akkor mondjuk a hétvégén maradt egy nap, de akkor én azt mondtam, hogy inkább akkor a pihenés, inkább otthoni munkák, mert ugye Keltes házban lakunk, tehát ott is azért azok is feladatok, és hát nem fordítottam úgy, hanem annyi szeretetet, vagy annyi. meg a, a hétköznapi gondoknak. Ugye a... Hányszor csöngetett a felesége? Hát, vagy ötször. Ön is csöngetett? Ö, igen, igen, igen. igen. Hát egymás mellett csöngettek el? Igen, igen, úgy, hogy mondja, igen, igen, tehát ö, most azért beszéltük így meg, hogy akkor ha talán így tülön megyünk, és mindenki át tudja gondolni, tehát ez nem egy Akkor így... vettek egy nagy fejszét, és kettifűrészelték a házat, vagy hogy, hogy van ez? E, nem, nem, nekem van a régi családi házam, ahova el tudok költözni, tehát ott a testvérénél tudok lakni. Ő maradhat ugyanúgy abban a házban, és akkor mindenki el tud szétlen gondolkodni. Adon attól függetlenül, hogy tehát ugyanúgy azért... Ő mennyi ideje, gondol, gondol, hát -e? ő mennyi ideje gondolkodik? É, é, hát ebben az ügyben most két hete. Ebben az ügyben most két hete. Egy bőrön, de... Ahogy ezt szokták mondani? Igen, ahogy szokták mondani, igen, igen, egyből. Rendben. Ami azt jelenti, hogy vissza se ment a házba? De, hát mivel hogy a van közös gyerekünk, ezért meg azt is tudni kell, hogy a feleségem rokkan nyugdíjas, tehát. Ö, ö, Effektíve, tehát nem papíron, tehát ő, ő szüksége van olyan dolgokat, amiket el kell végezni, amiket ő nem tud elvégezni, azt ugye nekem el kell végezni, kert. kerti munka vagy, tehát az élet ebből... Az ő beteg? Az folyik. Én. Ő? Ö, született, és utána volt egy operáció, ami gyakorlatilag sült el, és így az egyik lába rövidebb lett. Ami azt jelenti, hogy Ezt otthonhoz kötött? Igen, igen, igen, de tud mozogni, de otthonhoz kötött ez ilyen depressziót, ilyesmit kiváltott nála, és hát ezeken is kell, tehát hogy ezeket is változtatni kell, hogy Ki kezdeményezte a különválaszt? A nejem, sajnos hát mondom így, ahogy az utóbbi időben az a munkám is a mind Én azt hittem, hogy hát... Minden jól csinálok, és utána végül is ezzel a különböző. Tehát ha 5x csöngetett, azért lehettek önnek fenntartásai. Igen, rendben van. Igen, Mivel foglalkozik? Én bútorokat gyártunk, egyedi bútorokat. Milyen a piac? Válunk. Hát igen, tehát ez a másik, ugye, hogy ez olyan nagyon hullámzó... Nekem oda kell figyelni, tehát az összeszedés Ön a tulaj? Mondjából, Nem, én egy alkalmazott vagyok, és vagy egy főnököm, aki a barátom, és akkor úgy végül is együtt csináljuk. Hányan vannak? Ez a hárman. Ezek magán megrendelések, céges megrendelések, szállodák, lakások? mi ez? és is, és is, és is, és és nem szeretnék neveket mondani. Haza vagy külföldre? E, nekünk van külföldön is egy asztalos műhelyünk Erdélyben, ezen nem mondok, egy nagy dolgot el, de itthon, itthon is van. De Ami azt jelenti, hogy leírás alapján, vagy pedig egyedi tervezésű? Vagy valaminek a pótlása, vagy hogy képzeljen? Bármint, Tehát bármit, hát egyedi tervezésű, egyedi gyártása, minden, amit, amit a megrendelő. Az Más Ő felesége pedig e, egy gyakorlatilag egy, egy fő foglalkozású anya? Jelen pillanatban igen, de előzet egy ilyen gyógypedagógiai, asszisztensi, ilyen ókáis OK dolgot, de hát ez is az olyan nehéz, hogy, hogy itt minden héten, évben, évelén azt mondják, hogy kellenek az iskolába, kellenek az iskolába, aztán utána sose kellene az iskolában. De kölcsön vagy attól független gondok? Nincs, nincs az szál. Azt soha nem mertem a nyakamba venni, pont ezért mert én egyszerűen 25 évre, még akkor is, amikor mások vették föl, én nem tudom, tehát én otszkodtam attól, hogy 25 évig... Akkor valójában az önkeresete keresete ugye eloszlik legalább három felé, lehet, hogy gyerektartást és fizetés. Igen, gyerektartást és fizetés. Aból az derül ki, hogy épp, hogy sikerül akkor fenntartani saját magukat meg a házat. Igen, igen, igen, igen. Tehát van egy, van egy normál keresetünk, amiből igen, épp hogy. Tehát most már... Hány órát dolgozunk? Ébben? Hát olyan 12 minimum. És plusz még mellette, amit van más tehát más asztalos kollégáknak, akik dolgoznak, ugyanúgy szállítok, nekik az is egy kis pénz. Van két együttesem, amiket ródozok, akiket vissza kicsit végéken koncertjeikre. És akkor ott leadják a koncertet, én akit megvárom, és megyünk haza. Tehát azért az ember próbál, próbál minden, de hát mondom, ez, ez így összességében. Mit mondott a feleség? Változott vissza az az emberi, aki voltam 6-7 éve. Oké, okay, a 6 hét évvel ezelőtti énjéből kivonjuk a mostanit akkor mit hiányol? Hát talán a szeretet az, ami ráment erre, erre, erre a rengeteg munkára. A rengeteg munkára ment rá, vagy talán attól függetlenül is elment volna? Hát, ezt ez most az az idő fogja majd ugye eldönteni. Hányves a gyerek? Hát a legkisebb 12, utána van a 16 és 27. De a közös gyerek, ő 12? A közös az 12, igen igen igen igen. De... Milyen szívvel ment el otthonról? Hát keserű, de a gyerekek megértették, főleg a másikról is ugye tegnap beszéltem, hogy, hogy hát az semmi nem változik. Most az, hogy én nem abban az ágyban alszom, hanem abban az ágyban alszom, az a családi élet mindennapjára semmilyen befolyásolom. Ezt tehát ugyanúgy fogunk találkozni, ugyanúgy fogunk, ahogy idáig elmenni ide vagy oda vagy oda, biciklizni, stb, stb. stb. Tehát így ezt így jök az az igazság, hogy majd 12 éves gyereknél is, én úgy veszem észre, hogy tehát az, hogy most mi nem válunk el, tehát nem erről beszélünk, de náluk, hogy az, hogy ma vállás, az egy olyan tisztában vannak. A mostani polgári törvénykönyv ugye szól egyebek között az élettársi kapcsolatról, és ezzel kapcsolatban olvastam, hogy házasságon kívül ebben a katolikus országban Keresztényországban 44,5 a Péter Péter A gyerekek 44,5 a házasságon kívül kapcsolatban Képzi, zállhat. igen, Lózostó. Elképesztő Lózostó. Elképesztő igen. De visszatérve arra, elnézést csak itt a hangmérnököm aki igen. jelleg elemez, mert hogy egyetemista és itt egyszerre két feladatnak is eleget tesz Szóval, hogy uh, hogyan van most a szíve két hét után, bár rövid időt tölte. E, próbálok, a, van, hol így, hol úgy, tehát hullámzóan, de ahogyha a munkámmal úgy tudok, én úgy érzem, hogy tudok úgy foglalkozni, és a családra, és valahol, valahol a kettő közt a, a arany közép, tehát, ha látom, hogy tudok segíteni, és örülnek neki, akkor, akkor az úgy jó érzés. De vissza akar menni? Igen. Tehát a Én nem vagyok keresztény, én református vagyok, de ezzel, a, amit az előbb mondott, tehát, hogy ebben az országban hogy mások, akik hirdetik ezt a, ezt a keresztény és család dolgot, és most nem akarok senkire semmi rosszat mondani, nem nagyon látom azt, hogy... Én azt kérdezem, hogy hogy fog visszaszállni önbe a szeretet, miközben a munkáját lehetséges, hogy jobban beosztja? A szeretet, hát úgy, hogy többet próbálok a családomra is figyelni. Tehát például én, amikor ezt az egész vállalkozástörténetet elkezdtem, <tűző> úgy volt, hogy én szombat vasárnap nem dolgozom, mert én mindig azt mondtam, hogy elnézést, de akkor a családdal töltöttem. Étvégül. Természetesen nagyon sok megrendelő úgy, úgy csodálkozó vettem ők azt hiszik, hogy van egy vállalkozó, teljesen mindegy, hogy vizes vagy festő, vagy akármi, helyet, akkor az az nappal át éve dolgozik. És ezt már akkor észrevettem, hogy ez ilyen csodálkozásunk. Most az utóbbi időben ugye ezt. De hogy fogja ezt tudomásul venni a főnök? Ő a, ő, a, ő a legjobb barátom, tehát ő, ő most így, hogy mondjam, tehát ő segít mellettem. De mit mondott ő a csöngetésekkor ő nem hallotta a csöngetést? Ő nem hallotta a csöngetést, igen. Hát akkor, akkor nem lehet annyira jó barát, hogyha volt öt csöngetés, abból egyet sem mesélt el neki? Hát ez, ez, ezt az ezeket nem, de most így, ahogy ismerjük egymást életét, de... de, de de nem, nem, azt az egyetileg nem, ezt nem beszélgettük meg, tehát nem, úgy mert akkor úgy gondoltam, hogy most minek... Ö, ö, nem magyarázkodjon, ez -e jó, értem, én csak amit mondtam, azt mondtam. Más. De azt áruljál nekem, mert ugye azzal fordult hozzám, a mondatát nem fogom tudni pontosan idézni, de minden esetre ezt az állapotot, mintha a kejfejancsival lehetne dugaszolni, ami azért nagyon fur, mert hogy ebbe a demizsomba, hogy az én dugom hogyan illeszkedik, azt én nem nagyon értem, azt elmagyarázni. Megmondom, én minden reggel hallgatom, és nem tudom valahogy, úgy, úgy vagyok vele, hogy sőt, biztos úgy, úgy vannak millió egy ember, aki mondjuk a másik csatornát hallgatja, ahol a, a legblődebb hülyeségek erőknek fél órákat. Az ön műsor egy komoly, az ön műsorán sok minden. Én ezt értem, de most azt kérdezem, hogy a mai műsor hogyan tudott dugot tenni az ön... A, a, a, a, például a zenékkel. Pont amikor hívtam, mint akkor ment ez a Konzsuzsa zene. Nagyon szeretem... Nem voltak a koncerten? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem. Azért nem voltak, mert nem volt idő, azért nem voltak, mert különbáltan élnek, vagy azért nem volt, mert erre egyébként nem költenének? Nem hiszem, hogy... Ö, nem hiszem, olyan, olyan. Nem hinném, őt nem minném, hogy a Konzsuzsa annyira fölizgatta volna, hogy... Mennyire különbözőek önök? Nagyon. A feleség már nagyon intellektuális, ő egy... Akkor kezdem az én oldalamról. Én egy kétkezi családba születtem, anyám üvegszabász volt, apám faipari cégnél volt vezető. Az ő vér rokonysága inkább a művészetek felé, tehát festőművész, egy híres filmrendező volt az apukája, akit most nem szeretnék megnevezni. Tehát az ő vérében azért olyasmi csordogálnak, ami az enyémben nem. És uh, valahol uh, még ő ezt így említette is, hogy hát, hogy mi nem vagyunk uh, úgymond egy szinten ezzel, de azt hitte, hogy majd én majd fölnövök ehhez a feladathoz. Látta bennem a nagyon a szorgalmat, az igyekezetet, a szeretetet, és hogy azt tetszett meg igazából neki. De, de ebből a szempontból nagyon különbözőek vagyunk, tehát ő tényleg egy... De azt tudja, ugye, hogy ez most egy tördöfés volt a kapcsolatnak, amit mondott? Hát ideig is így ment. Én ezt értem, de akkor együtt él egy tördöféssel van, ilyen ember? Igen, igen. Láttuk azt a kacsát, amelyből nem húzták még ki azt a nyilat, ami egészen elképesztő módon van rajta a Igen, igen, igen, igen. Önben is van egy nyilvesztés, azt a felesége lőtte ki. Igen, igen, és ezen, hát talán ehhez Idő vagy, vagy vagy? Ehhez nem idő. Tehát, hogy mondjam, ez egy olyan mondat volt, amit ön mondott ami ennek a kapcsolatnak hát ezen a, ezen a résen ezen előbb-utóbb el kellett, hogy süllyedjen. Én most nem azt mondom, hogy el fog süllyedni, de ez egy, vagy rosszul fogalmazott, vagy ha jól fogalmazott, egy olyan elvárást fogalmazott meg a felesége részéről, amely elvárás megfogalmazható, az emberben ott lehet, de ha megfogalmazza kifelé, akkor egy olyan dolgot fogalmaz meg, amely válaszfalként áll önök között, és amelyel önnek nem szabad törődnie, mert ön ennek nem kell semmilyen vonatkozásban felnőnie a feleségéhez, mint ahogy lenőnie se. Igen, pontosan. Ez teljesen igazolom, és én ezt sokszor el is mondtam neki, tehát hogy. De akkor miért akar visszamenni hozzá? Nem tudom, hogy hát talán, hogy a család. Nekem nagyon fontos volt. Én nem akarom önöket elválasztani, de igen. így utólag azért ezt is meg lehetne beszélni. Az feleségének az egész habitusát mennyire befolyásolja a testi hibája? Nagyon. Tehát, hogy ebbe belebetegeket legyen. Tehát ö, elhízott, ö, depressziós, most orvoshoz foglalni, egy másik orvoshoz, hogy hát az Jó, abból, ebből kiderül az, hogy önnek élete végéig, vagy ahhoz élete végéig gondoskodnia kell róla abban az értelemben, ja. hogy egy ilyen embert elhagyni nem lehet, úgy, hogy ö, fizikailag az ember elmegy ugyan, de egyfolytában rajta tartja a szemét. Annyi. Én nem akarok rossz pontokat szerezni a hölgynél, Uh, és hát Isten tudja, hogy valakit miért büntet azzal, amit másnak nem ad. Mindenki kap valamit terhet, de mindenki más terhet kap. Uh, az a teher, amit a felesége visel, azt én nem tudom elképzelni, mert nekem ilyen sose volt, és nem tartom azok közé, aki azt a hülyeséget mondja, hogy el tudja képzelni. Ja, Minden esetre ennek a tisztázása szerintem sokat segítene abban, hogy el tudjon dölni az, hogy az önök élete együtt vagy külön folytatódik tovább, mert ahogy én kiveszem, ez itt most nem lett megfogalmazva, de a szombat-vasárnapok ehhez képest elenyésző jelentőséggel bírnak az én szememben. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Sok sikert! Nagyon szépen köszönöm. De amikor azt mondom, hogy sok sikert, akkor az összes variánshoz kívánok sok sikert. Igen, viszont Viszont vagyok. Vannak tegnap a címlapom, Olyan büszkén magyaráztak Hogy a becsület a záloga Megbízhatóságnak között a hobból megtaláltad magad, és nem szégyelled a múltad. Töletlenül haladsz az úton, ahogy másoktól tanultad. 3.53, 94, 55. A József város mélyén Ből sötétek a fények Egy szőkelányt neveltek Az ötvenes évek A kárpáti éklánya Fények volt csak árva, az apja eltűnt, a család hiába várta, a József káros mélyén, hol a házak összebújtak, kitudta 56-ban, mit hoz a holnap, a kárpáki ég lánya, a randebúra várva egész nap egy dalt dúdolt magába. A József város mélyén hol a házak összesógtak. A viharban egy lány szív lánga gyullaz. És együtt... 350, 394, 51 értem, hogy nehéz megszólalni, de meg lehet próbálni. A József város mélyén Hol sötétek a fények, egy szőkelányt neveltek az ötvenes évek. A Kárpáti kánya félig volt csak árva. Az hol süt a nap, hol nem süt a nap? A hiába várta. a József város még. Tegeszen borzasztó idő volt a hétfőn. Szebújtak. Én tudtam közben mit hoz a holnap A Kárpáki éklánya, a rendezvóra várva Egész nap egy dal dúdolt magába A József Fáris mélyén, hol a házak összesúgtak A viharban egy lány szívlánka gyulladt Együtt mentek el a sarki cukrászdába, s a fiú befizette egy Stefániára. A kárpáti églánya egy tartúdolt magába, mikor egy nap a ház a cukrászdába. Hiába vártak a József város mégyén, hol a házak összedőltek, ma torony állják útját a fénynek, akárpát éplánya kinél a kin menek. Autója, és... Érdeklődnek, hogy a pinteki műsor ismétlése mikor lesz, nem tudom, ezt a csalózt kidönti el, vagy ma ismétli meg, vagy holnap, vagy valamikor. Van két nagy van a nagyobbik egy nyújtép vanda sztárja, de vannak bizonyos esték, mikor csend borul a házra, és ő egy régi... A 6. kerület végén vagyok, és alig láttam bármilyen zászlót, már bármilyen, bocsánat, ősfehérző zászlót, bármelyik házon, és úgy elgondolkoztam, hogy ez volt a legnagyobb ünnepünk, és hogy ez, ez hova jutott. Amilyenkenkünk volt. Én... Nekem kam a églánya, magába, És és befizet Harminc. Köszönöm. Halló, üdvözlöm. Miatt a dal miatt jelentkezem, csak kollégám hívott fel, hogy hallgassam el meg ez a nevezetes a Sandabagyőnc című, és hát elég épp nöböretes meg Én ebben a szakmában dolgoztam régen, ezeket az embereket mind ismerem, és hát egyedül a harlami ki az, akiről tudom, hogy ezt komolyan gondolja, és ez nagyon súlyos így. Megondol, nem tudom. Tehát hogy mondjam, um... Én egyszer beszélgettem, szerintem az Kejfejancsi volt, a Szulák Andreával, aki készített a saját tévéműsorában egy interjút a Gyurcsányjal, és azt mondtam neki, hogy ez nem ugyanolyan interjú, ha az ember a Gyurcsányjal készít beszélgetést, mint hogyha a Kassa Tibivel készít beszélgetést. És mert sok minden rázódult a Szulákra, és a Szulák egész egyszerűen nem volt vele tisztában. Ugyanez felvet sok kétséget, mert azért az embernek ezzel illik tisztában lenni, ha más nem, akkor az ember tanácsot kér, de én ma már nem tartozom azok közé, aki körbehívná ezeket az embereket, hogy tisztában voltak-e azzal, hogy miben működtek közre, és még egy dolog van, ami ennél sokkal fontosabb. És ne felejts el, hogy amikor én a Gaudival legutoljára beszélgettem, akkor a Gaudi azt mondta, hogy ne legyen zsinagógában szocialista nagygyűlésem. És azt mondtam neki, hogy ne legyen szocialista nagygyűlés, és akkor azt mondta, hogy oké, okay, ne legyen benne a jobbikos nagygyűlésem. Én nem azt mondom, hogy ez a legjobb út, hiszen e, ezek a distinkciók, ezek még mindig nem a teljes veletételhez vezetnek a, a, a jó nem is a jó ízlés, hanem az igazságérzet irányában. De azt gondolom, hogy aki ezt a dalt hallgatja, annak az igazságérzete nagy valószínűséggel berzenkedik a szimpátia rendszerével. És ezt megéri. Ha én erre külön felhívom a figyelmét, akkor rám fog ugrani, mert azt fogja mondani, hogy megzavartam abban a küzdelmében, amely küzdelemhez egyébként egy embernek van köze, és az ő. Igen, csak hát ez nem volt így hiteles az igazság. Ennek ne... Elnézést. Ennek a bajnak, ennek a dalnak nem, nem nincsenek hitelességi problémái. Akkor ön ezt az egészet egy olyan dimenziórendszerben kezeli, amely nem az én dimenziórendszerem. 3. július 5-én rögzítették Lipcsében. A műsora vége tart. tart. Péter, elmész meghallgatni a szakály Sándor, Bécsbe, bár... De hogy... De mindegy, ezt most nem mondom, hiszen csak hallottam, hogy kire szavazott, és ez... De ezt fejezem be. És perce 10, 353, 94, 51 először. Ez az apokaliptika. Ha nem telefonálnak, akkor én elköszönök Önöktől. 350-394-51 másodszor. Ma ennyire kevesen nem hallgatják a műsor, tessék. A stílusba csúnyaladáson kívül. Döröpont, fialajanos kukat, gmail.com, ezt ajánlanám önnek. Szamító a vísz helyzetet 941, muúlat senki többet Szerenszvárosban hánytól hány, hány óráig nem volt villany. Most sütanak. Érdekes ebben van még 15 másodhoz, de az tök csönd. Az csönd. Szóval akkor 353 394, 50 és senki többet. Tessék. Jó napot kívánok, műsoron kívül szeretnél mondani. Mondhatom? Igen, de műsoron kívül én nem beszélgettek, Ne haragudjon. Köszönöm szépen. Igen. Igen. Igen. Halló. Figyelek. Halló. Figyelek. Hello. Azt szeretem kérdezni, hogy Fuzsájrórral ki tetszett, már békülni. Úrral. Nem is vagyunk összeveszve, de én köszönöm szépen vele. Nem hiszem, hogy nekem bármiről kéne beszélgetni. Nem hiszem, hogy nekem bármiről kéne beszélgetni lehalakítaná, ha már felhív. Bocsánat. Miért kéne nekem vele kibékülnöm? Amúgykor láttam egy videó, Az egy nagyon rossz, be, az, ab, abban elragadott. Nem, tehát a, a, ott annak a Balaton a Almádi konferencián, ott gyakorlatilag kijött rajtam egy 24 órás feszültség, aminek semmi köze nem volt a Puzsérhoz. Köszönöm szépen számomra, Puzsér egy nagyon kedves sor, minta. én nem tudok vele mit kezdeni, és nem is akarok. Tehát ez a műsor megkülönbözteti a fontos a fontos talantól, Puzsir az első kategóriában nem tartozik. Lennán, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen. Önnel nem akarok se adásban, se adáson kívül beszélgetni. Nem beszélgetni, csak szeretnék valamit kérdezni. De ne akarjon kérdezni tőlem. Kérdezni adáson kívül se tessék akarni. Ha bármi tetszik akarni, dörö a Janos aljanoskokat, gmail.com. Kérdeztem, hogy mennyi ideig nem volt Áram Ferencvárosban, de erre nem kaptam választ, tesek. Itt lehet valami tudni, hogy Elnézést, keressék meg ezeket az embereket, akiket fogalmam sincs, hogy mi van a bakácsa. De nem vagyok a különleges tudakozó. Azok az emberek, akiknek különböző lehetőséget adtam, majd nem egészen baráti módon hálálták meg, elkezdenek érdeklődni felőtt, tudom a Pacsirta Rádióban van műsora, legyen széles találja meg a pacsírta Rádióban belül, és kérdezze meg. mondja Bácska János, hogy mennyi ideig nem volt uh, Áram Ferencvárosban János kukat gmail.com, ezer ha akarnak megtalálnak, nem ígérem, hogy válaszolok, de most nem süt Nem Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem ez volt az utolsó adás, bár kísérleti volt, a holnapján a folyamán találkozunk.